Я знову кричу. Я бачу безликі фігури, які схиляються наді мною. Мої тазові кістки тріщать під натиском плоду, який нестримно рветься із мене назовні. Я, Я хотів би зупинити його, та не можу. Хотів би увіпхнути його назад, але мої руки прив'язані до ліжка. Я корчуся в переймах, а зло вже народилося. Я відчуваю його дихання, кориця і ладан.